Copilăria, dispare farmecul, dispare mirarea, Inutile devin întrebările ce au de gata răspuns, Precum obișnuită devine țigara pe care nu o mai fumezi pe ascuns, Le știm pe toate prea bine, pe toate, Nu e nimic să ne mire, aproape nimic, Știm tot ce se poate și ce nu se poate, Totuși mai tresărim când ne atinge fața un spic, Dar parcă nu ți deplină acum bucuria, Când pare să ești în toate avut, Dacă nu se deschide fereastra dinspre copilărie, Unde mai susura un izvor început, Uneori ne trimitem scrisori, din copilărie trecută ne interesăm de noi înșine ce mai facem noi și ne mirăm de la ce cunoscut, de la ce cunoscută și nu ținem minte adresa pe care am scrie înapoi.